Він різко відсахнувся від неї, підхопившись із ліжка. У Мері розширилися очі, коли вона побачила його сильне голе тіло величезний, величезне й темнею півмороку кімнати. Чарльз підійшов до таза для умивання і, схопивши глечик з водою, вилив її собі на голову. Жадібно вдихнувши, він озирнувся на неї. Її охопив сором, адже він бачив, як вона його розглядає. Вона відвернулася, а коли знову подивилися, він уже був у теплому, оздобленому хутром халаті, нервово стягуючи на талії пояс. Забирайтеся, негайно. Це було сказано грубо, майже розлючено, та вона лише кивнула, їй раптом стало так соромно, соромно, соромно. Коли він притримав її біля дверей, вона ледь не засичала на нього рвучку, висмикнувши руку, немов збираючися вдарити. Він безцеремонно відштовхнув її, потім обережно відчинив двері. — Льюіс! — слуга так і підскочив. — Вам щось потрібно? — Ось що, друже, збігай на кухню і принеси мені пива. Дивлячись на слугу, не було схоже, що він щось помітив. Позіхаючи й почухуючись, він поплівся з коридором до сходів. Брендан на дочекався, коли він зникне. Озернувшися на принцесу, він ківком показав на двері. «А ну, швидко!» Вона прожогом шаснула за відчинені двері. Чарльз помітив, що вона побігла не у прохід, яким попрямував Льюіс, а в інший бік коридора. «Що ж, вона краще знає замок, здогадається, як проскочити непоміченою». Брендан якийсь час прислухався. Було тихо, тільки звідкись внизу, з боку кухні, чувся брязкіт казанів і чиїсь голоси. Можливо, все й залишиться непоміченим. Він притулився до дверей. Після нервової непруги його охопила неймовірно втома. Він уже двічі був на волосині від загибелі – Учора, коли борсався в каламутній воді серед сміття, і щойно. Що ж, небезпечно вийшла мандрівка. Він думав про це, поки не помітив, що посміхається. Хмикнувши, Брендон засміявся, потім просто зайшовся від реготу. Таким і застав його Люїс і теж стояв, нерозумно посміхаючись, дивлячись на хазяїна, який без упини реготав і стискав у руці кружку з пивом. Розділ п'ятий. Квітень, 1514 рік. Перше, що належало зробити Брендону, це налагодити стосунки з Мері Тюдор, тактовно повернувши їх у нормальне русло. У цьому були свої труднощі, здебільшого через непередбачуваність самої Мері. Брендон ловив себе на думці, що побоїться реакції принцеси. Чи не почувається вона скривженою або ж переляканою? Чи вистачить у неї кмітливості поводитися так, немов нічого не сталося? Чи не почне вона ігнорувати його? Чи не почне істерикувати?» Але Брендон робив ставку на її закоханість у нього. Зранку він устиг перехопити Мері Болейн, котра війшла до почту принцеси. Він знав цю красиву доньку Сера Томаса ще по Нідерландах, був з нею у гарних стосунках, і вона повідомила йому після двох-трьох монет і поцілунку, від якого просто таки розстанула, що якщо Чарльз хоче зустрітися з принцесою, то краще це зробити пізніше, коли вони займуться підготовкою її нового гардероба і коли у мері, як і в кожної жінки в таких випадках, покращиться настрій. Але Брендан усе ж вирішив ґрунтовно підготуватися до зустрічі. Осідлавши коня, він поскакав у Іспович, найближче місто, де розраховував знайти ювелірну крамницю. Він хотів зробити Мері подарунок, адже жінки стають лагідними, якщо їх обдаровують. І Чарльз вирішив придбати для принцеси щось особливе, якщо таке знайдеться у глишані Саволкшира. Знайшлося дві чудові брошки дивовижно витонченої роботи камеї в оправі із золота з решітчастою емаллю і вкрапленням дрібних смарагдів. Тепер Брендону було що запропонувати на знак примирення. Тим часом Мері Тюдор крутилася перед зеркалом, приміряючи зметану на живу нитку сукню. Почувши, що її хоче бачити сер Чарльз Брендон, дівчина спалахнула. Червоніла вона так само швидко, як і її найясніший брат. «Накажете запросити його?» – запитала Мері Болейн. Мері навіть затремтіла. Вона від самого ранку чекала і боялася зустрічі з Чарльзом. Їй здавалося, що вона не зможе навіть очей на нього підвести. «Хоча, що за дурниця!» Коли це найясніші особи почувалися незручно перед своїми підданими. Певно, вона зовсім здичавіла в цій глушині. Мерів дала незворушність і, накинувши на недошиту сукню палерину, величним жестом відіслала жінок. Серце її гучно билося, і цей зрадницький жар на щоках, увійшовши, Брендон поштиво уклонився. «Я прошу вашу високість вибачити мені. Так нерозумно було з мого боку переплутати свою кімнату з вашою цього ранку. Але я ще не дуже добре вивчив замок, і це ранкове непорозуміння. «О, що ви розгубилася, мері, це я винна? Вони в чому не винні, міледі, я просто переплутав». Вони обмінялися поглядами і раптом розреготалися. «Якщо моя принцеса вибачила мене», – нарешті мовив Брендон, – «то щиро прошу прийняти від мене цей скромний дарунок». І він відкрив перед нею скриньку з камеями. «О, благословенна діва, це мені?» – у неї спалахнули очі. Принцеса заусміхалася і, зібравши складками над згином ліктя рукав, навіть дозволила йому пристебнути брошки. Дивлячись, як спритно упоралася з роботою його тонкі довгі пальці, Мері мимоволі згадала, як ці руки торкалися її шкіри, які відчуття викликали, і відчула, як горять щоки. Брендом же з найневиннішим виглядом посміхався. «Усе забуто? Мене вибачили?» Вона лише кивнула, відвіртаючись і даючи зрозуміти, що він може йти але нічого забувати Мері не збиралася. І щойно за ним зачинилися двері, як вона в танці пройшлася кімнатою і зупинилася перед зеркалом. Мері здавалася собі чудовою, і ще вона думала, що не так вже й складно буде закохати в себе Чарльза Брендона. Усі дні, що вони залишалися в хоглі, Мері і Чарльз змушені були часто спілкуватися. Затримка була вельми доречна. Принцесі готували належний гардероб, знайомили з нововведеннями етикету, а у вільний час вона залагоджувала свої справи в хоглі, даючи Кастеляну останні вказівки.